При палатката на учителя Средата на августе. Ние сме горе при палатката на учителя. И първо сме само няколко души, на постепенно се приближават нови брати и сестри и скоро около учителя се образува голям кръг. В лицата на всички се чете нещо светло и радостно. В Светлината на учителя им се чете от блясъкът на новия живот, който слиза на земята. Под нас се синеят водите на второто езеро – Елбур. Горният му край е обсипан с плаващите цветове на водното лютиче. Близо при тях се вливат водите от горните езера. Вечната им песен се носи надалеч. Днес имаме един празничен ден. Небето е чисто, слънчевите лъчи изобилно къпят върховете, тревичките, цветята, езерата и нас. Около нас розови карамфили, снежно лютиче и каменоломки се усмихват на синото небе, унесено вслушани в музиката, която им шепнат слънчевите лъчи. Започва разговор. Един запитва учителя. В какво седи еди същината на щастието? Щастието не може да бъде нито физическо, нито духовно. Щастието е винаги нещо божествено, Щастието е в любовта. Любовта е един общ принцип. Любовта е колективна. Когато човек влезе в любовта, трябва да благодари на Бога, че обича. Въпрос. Кой е встъпителният момент на любовта? Когато срещнете някой човек, какъвто и да е той, трябва да се постараете да намерите в него някоя от най-добрите му черти. И като намерите тая черта, тогава законът на любовта работи вече. Съществува закон, когато вярвате в доброто у човека, това добро у него се проявява. Когато срещнеш някой добър човек, най-първо ще изпъкнат някои лоши черти, това нищо не значи. Те са наследствени. Те показват какъв е бил човекът в миналото, а не какъв е сега. Вие не трябва да мислите, че те са същинският човек, но да потърсите добрата му черта. Всички хора само отразяват любовта. Когато чрез отражение приемеш светлината е едно, а пък когато направо я приемеш е друго. Направо човек получава любовта само от Бога. Всеки човек е една възможност за вас да познаете Бога. Когато човек поради стечение на обстоятелствата се случи да живее известно време сам, той трябва да не се чувства сам, но да чувства, че е с Бога и че всички същества живеят в него и той в тях. Любовта прониква всичко. Въздухът е дихание на Бога. Въздухът е проникнат от любовта на Бога. Въпрос. Как да побеждаваме препятствията? Има един анекдот. Едно дете отишло при един голям юнак. Почнало да го бие с пръчка и му казало, знаеш ли какво мога да направя? Смазвам те от бой. Юнакът го хванал, издига го, обръща го с главата надолу и след това го слага на земята. Тогава детето казало, искам да станем приятели. Не си представяйте препятствията по-силни, отколкото са. Справете се с тях така, както юнакът се справил с това дете. Като дойде някоя голяма мъчнотия при вас, вие я вдигнете във въздуха и обърнете с главата надолу. И тогава тя ще ви стане приятел. Това значи туряне в действие на Божествения закон на любовта. Чрез любовта може да стане това. За някои от вас това са само теории, но има един закон. Трябва да проверите нещата, за да вярвате в тях напълно. И като ги проверите, да ги приложите така, както намерите за добре. Има степени на любовта. Обичате някого, защото ви прави добро. Защото ви говори добре. Но как ще се справите с следната задача? Да обичате някого, който ви прави зло. Въпрос. Кажете нещо характерно за новата култура, която иде. Ще има монети на любовта. Например, един човек ще каже на другите. Елате да вземете хляб без пари. Вие ще бъдете свидетели на това. Вече го има това. Като отидете в една гостилница, гостилничарят като не ви обича, вие трябва да плащате. А като ви обича, след като стеяли, той казва, не трябва да плащате. За в бъдеще така ще бъде. Тая разменна монета, с която ще си служат, е любовта. Това е днес като разказ от хиляда една нощ, но това ще бъде утрешната действителност. Майката в едно семейство е като гостилничаря в една гостилница. Колко и плаща детето? Детето, що ме яло, прегръща и целува майка си и си отива по работа. Така ще бъде между всички хора в новата епоха. Колко плащаме за слънцето, за светлината? Значи в разумния живот на природата това е вече една реалност. Ние сме клиенти на слънцето, на природата и нищо не плащаме. Значи този начин на живот вече съществува в природата. И дето хората умират, те умират по единствената причина, че не вървят по нейния път. В бъдеще благото е на уния народи, които вървят по пътя на разумната любов, по пътя на разумното право и по пътя на разумното добро. Въпрос. Що е съвършена любов? Свободата на хората зависи от тяхното разбиране на любовта. Колкото повече човек разбира любовта, толкова повече става свободен. И като разберат съвършенната любов, съвършено е проявяват. Безграничната, неизчерпаемата любов е съвършената любов. Човек, който изразява Божията любов, става съвършен. Понеже Бог се проявява чрез всички души, за това всички души са интересни. Значи всички души са достойни за любовта. Достойни са за тая любов, която показваме към тях. Някой казва: Как ще обичам всички? Вие виждате всички неща, понеже слънчевата светлина се отразява в тях, също така и Божествената любов се отразява във всички същества и идва при вас. Вие ще обичате Бога, който се отразява във всички. Ще обикнете Бога, който се проявява чрез тях. Ще оставим Божията любов да мине през нас такава, каквато е. Няма да я приначаваме в нищо. Всяко приначаване зле се отразява. Да обичате по-божествено му, това значи да сте във връзка с всички души да ги обичате. Благото на една душа, е благо на всички души и благото на всички души е благо на една душа. Тъй седи законът. Когато човек стане съвършен проводник на Божията любов, тогава той е едно с Бога. Това, чрез което светията лекува, е Божията любов. Един светия, чрез любовта, която има, има такова изобиле на живот, че само като се приближи някой до него оздравява. Всички блага, мир, радост, здраве, дългоденствие, безсмъртие, ги добива любещият, но ги добива и любимият, понеже и в него се приливат. Оне човек, който изпраща любовта, Колкото по-добре я приема и изпраща на другите, толкова повече се ползва. И он е човек, който възприема любовта, колкото по-добре я възприема, толкова повече се ползва. Като обичаш един човек, ти продължаваш неговия живот. Божията любов да бъде като мярка на всичко. В любовта става познаване на Бога. Списание «Житно зърно» 1942 година, книга 3.